Imnul 34 Preasfântul Duh Se unește cu sufletele curățite într-o simțire clară sau conștientă și face sufletele cu care se unește luminoase asemenea lui și pe ele însele lumină. Cel nevăzut e cu totul deosebit de cele văzute și cel ce le-a creat deosebit de făpturile lui și cel nestricăcios de cele stricăcioase și întunericul de lumină. Dar când s-a pogurit Dumnezeu, s-a făcut îmbinarea acestora. Cele despărțite le-a unit atunci mântuitorul meu. Dar orbi n-au văzut unirea și morții spun că nu au deloc simțirea ei și socotesc totuși că trăiesc și o văd, o nebunie cea mai de pe urmă. Și necrezând spun, nimeni n-a cunoscut sau trăit aceasta prin cercare, nimeni n-a văzut-o într-o simțire, ci se spune doar prin cuvinte ce se aud și se învață, dar... O, oh, Hristoase al meu, învață-mă să răspund la aceasta și să scap de aceștia de multă neștiință și necredință și să le dau putința să te vadă pe tine lumina lumii. Ascultați și înțelegeți, părinți, cuvintele dumnezeiești și veți cunoaște unirea înfăptuită într-o conștiință, și într-o toată simțirea și cercarea și vederea, Dumnezeu este nevăzut, iar noi suntem cu totul văzuți. Dacă deci El se unește prin voință cu cei văzuți, se face o unire a ambilor într-o conștiință. Iar dacă ai spune că aceasta se face în chip neștiut și nesimțit... Unirea ar fi a morților și nu a vieții cu cei vii. Dumnezeu e creatorul făpturilor, iar noi suntem creați. Dacă deci Dumnezeu care a creat-o coboară la creatură și se unește cu ea și creatura, se face ca și creatorul. Ea primește simțirea vederii, a contemplării adevărate a faptului că ea ca făptură s-a unit în chip negrăit cu creatorul, iar dacă nu admitem aceasta, s-a pierdut credința și a dispărut cu totul nădejdea celor viitoare. În acest caz nu va fi înviere, nici judecata de obște, dacă noi, creaturile, cum spui, ne unim închip chip nesimțit cu făcătorul neștiind despre aceasta nimic, căci și prin aceasta se primeștuiește după tine Dumnezeu însuși, ca unul ce nu este? Atunci nici nu ne dăruiește viața unindu-se cu noi. Pe de altă parte, Creatorul este nestricăcios, iar făpturile stricăcioase, căci cei ce păcătuiesc și-au dus nu numai trupul, ci și sufletul însuși la stricăciune, în sensul acesta suntem stricăcioși și cu trupul și cu sufletul, fiind stăpâniți toții de stricăciunea morții spirituale și a păcatului. Dacă, deci, cel nestricat, necorupt, se unește cu mine stricatul, se va întâmpla una din acestea de care îți voi spune. Sau mă va preface și mă va face nestricat? Sau se va preface nestricatul în stricăciune, în cazul din urmă eu nu-l voi cunoaște pe acela odată ce a fost prefăcut și făcut ca mine, dar dacă mă fac eu întreg nestricat din stricat, prin alipirea de cel nestricat, cum nu voi simți aceasta, cum nu mă voi vedea și nu voi cunoaște prin experiență, prin încercarea însăși? Devenit ceea ce nu eram Căci a spune Că Dumnezeu unit cu oamenii Nu le comunică lor În stricăciunea dumnezeiască Ci e mai degrabă el În lor înseamnă A dogmatiza distrugerea celui Ce nu poate fi distrus Și aceasta E o blasfemie și o cădere Totală din viață Iar dacă aceasta este cu neputință Rimește mai degrabă contrariul și silește-te să te împărtășești din înainte de moarte. Dumnezeu este lumină, iar noi suntem în întuneric. Sau vorbind mai adevărat, noi înșine suntem întunericul, dar Dumnezeu nu va străluci altundeva, nu vă înșelați, decât în sufletele cu care se unește înainte de moartea lor. Celorlalte, chiar dacă le-ar străluci de la vestitori, cum am spus, li se va arăta ca un foc cu totul neapropiat, cercând lucrul fiecăruia cum este, și iarăși se va despărți de ei ca nevrednici și ei vor lua pedeapsa meritată. Precum aici, așa și acolo numai El este lumina, iar noi suntem întuneric având sufletele neluminate. Deci, dacă lumina unor suflete se va uni cu sufletul meu, sau se va stinge și ea și va deveni întuneric sau sufletul meu se va face luminat ca lumina. Când se aprinde lumina, în tunericul fuge îndată, chiar când acesta este rezultatul luminii sensibile, iar dacă lumina creată are un astfel de efect și luminează ochii tăi și bucurirea sufletul și îți să vezi ceea ce nu vedeai înainte, ce nu va face în suflet luminând în el creatorul ei, care a zis să fie lumină și îndată s-a făcut? Geneză, 1 cu 3 Și ce ți se pare că va putea face în sufletul luminat? de va străluci spiritual în inimă sau în minte ca un fulger sau ca soarele cel mare. Nu-l va lumina pe acesta, nu-i va dărui să îl cunoască printr-o cunoștință exactă pe el cine este, da, cu adevărat aceasta se întâmplă, aceasta se săvârșește, așa se descoperă Harul Duhului și în el... Și prin el fiul împreună cu tatăl și pe aceștia îi vede pe cât e cu putință să fie văzuți și așa e învățat în mod negrăit cele despre ei. Iar el le spune și le scrie și tuturor celorlalți și așa le expune dogmele vrednice de Dumnezeu cum le-au învățat toți sfinții Părinții de mai înainte căci. Așa au dogmatizat și simbolul Dumnezeesc, pentru că s-au făcut și aceea, astfel cum au spus, cum au grăit și au spus cu Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Căci cine a teologisit despre unitatea treimică sau cine a respins erezia, fără să devină astfel, sau cine a fost numit sfânt, fără să se împărtășească de Sfântul Duh. La fel, lumina spirituală obișnuiește să vină prin simțire în cei ce vor fi lumină, iar cei ce spun că se împărtășesc de ea în mod nesimțit se numesc pe ei înșiși cu adevărat nesimțitori, dar noi îi numim morți lipsiți de viață, deși se sucotesc că trăiesc încă o... o amăgire, o nebunie, dar... O lumină strălucește-le lor Luminează-le ca văzându-te să se convingă că ești de fapt Lumina adevărată Și pe cei cu care te unești ca lumină Îi faci de asemenea ție. O copile Strălucesc ca totdeauna în fața orbilor Dar ei nu vor să vadă ci mai degrabă și închid ochii și nu vor să privească spre mine. Ba, își întorc privirile în altă parte, dar eu mă întorc împreună cu ei și stau iarăși înaintea lor, însă ei iarăși își îndreaptă ochiul în altă parte și nu văd lumina feței mele. Unii dintre aceștia își acoperă ochii lor cu un văl alții fug departe, urându-mă în tot felul. Ce voi face cu ei? Nu știu deloc. Și-i mărturisesc oare fără voia lor cu sila? Dar li s-ar părea că-i necăjesc vrând să-i mântuiesc fără voie pe toți. Căci numai bine le primit cu voia e bine adevărat, iar binele făcut fără de voie nu va fi bine. De aceea... Pe cei ce voiesc îi văd și ei mă văd și îi fac împreună moștenitori ai împărăției, iar pe cei ce nu voiesc îi las în lume și se fac ei înșiși judecători ai lor, înaintea judecății, fiindcă, luminându-le eu lumina neapropiată ei, și-au pricinuit singuri loruș și întunericul, nevrând să vadă lumina și rămânând în întuneric. Amin.